23. Etter en tid kom de og fortalte følgende til David. «Se, filisterne fører krig mot Keila, og de plundrer treskeplassene.» Og David spurte så Jehova i det han sa, «Skal jeg dra av sted, og skal jeg slå disse filisterne?» Til dette sa Jehova til David, «Dra av sted, og du skal slå filisterne og frelse Keila.» Da sa Davids menn til ham, «Se!» Vi er redde her, i Juda. Hvor mye mer da, hvis vi skulle dra til Keilah, mot filisternes slaglinjer? David spurte derfor Jehova enda en gang. Så svarte Jehova Hamasad, Bryt opp, dra ned til Keilah, for jeg gir filisterne i din hånd. Da dro David med sine menn til Keilah og kjempet mot filisterne og drev buskapen deres med sig og slo dem, så det ble et stort mannefall. Og David frelste innbyggerne i Keilah. Nå hadde det seg slik at da Abiatar, Akimeleks sønn, flyktet til David i Keila, kom den en efod med dit ned i hans hånd. Etter en tid ble det meldt til Saul, David er kommet til Keila. Og Saul begynte å si, Gud har sålt ham i min hånd, for han har stengt sig inne ved å gå in i en by med dører og bomber. Saul sammenkalte derfor hele folket til krig for å dra ned til Keila for å kringsette David og hans menn og David fikk vite at Saul hadde ondt i sinne mot han. Han sa derfor til presten Abiatar, «Hent E-foden!» David sa videre, «Jehova, Israels Gud, din tener har klart og tydelig hørt at Saul søker å komme til Keila for å ødelegge byen for min skyld. Kommer Keilas jordeire til å overgi meg i hans hånd? Kommer Saul til å dra ned slik som din tener har hørt? Jehova, Israels Gud, «Jeg ber dig fortell det til din tjener.» Til dette sa Jehova, «Han kommer til å dra ned.» Och David sa videre, «Kommer Keilahs jordeire til å overgi meg og mine menn i Saul sånn?» Da sa Jehova, «De kommer til å overgi dere.» Straks brøt David opp med sine menn, omkring 600 man og de dro ut av Keilah og fortsatte å vandre omkring hvor de enn kunne vandre omkring. Og det ble meldt til Saul at David hade unnsluppet fra Keila, og han oppgav derfor å dra ut. Och David slo sig ned i Ødemarken på vanskelige tilgjengelige steder, og han holdt til i fjellområdet i Sif-Ødemarken. Och Saul søkte etter ham hele tiden, men Gud ga ham ikke i hans hånd. Och David fortsatte å nære frykt, for Saul var dratt ut for å søke etter hans sjel, mens David var i Sif-Ødemarken i Horesh. «Jonathan, Sauls sønn, brøt nå opp og dro til David i Hores for å styrke hans hånd med henblikk på Gud. Och han sa dessuten til ham, «Vær ikke redd, for min far Sauls hånd skal ikke finne dig, og du er den som skal bli konge over Israel, og selv skal jeg være nest etter deg, og min far Saul vet også dette. Så sluttet de to en pakt framför Jehova, og David ble i Hores, men Jonathan dro til sitt hjem.» Senere dro mennene fra Sif opp til Saul i Gibea og sa, «Skjuler ikke David sig like ved oss på de vanskelige tilgjengelige stedene i Hores, på Hakila-høyden som ligger til høyre for Jeshimon? Og nå, konge, kom ned i samsvar med din sjels hele begjær etter å komme ned, og vi skal sørge for å overgi ham med kongen sånn.» Da sa Saul, «Dere er velsignet av Jehova, for dere har hatt medynt med meg. Jeg ber dere, «Gå avsted.» «Driv på litt til, og skaff dere kjennskap til å se hans sted, Orans hans fot går, hvem som enn har sett ham der, for det er blitt sagt til mig at han er meget listig. Og se og skaff dere kjennskap til alle de hjemmestedene hvor han gjemmer seg, og de må komme tilbake til meg med bevismateriale, og jeg vil dra med dere, og hvis han er i landet, da vil jeg søke om hyggelig etter ham blant alle Judas tusener.» Da brøt i opp og dro til Sif i forveien for Saul, mens David og hans menn var i Maonødemarken i Araba, sør for Jeshimon. Senere kom Saul med sine menn for å lete etter ham. Da de fortalte det til David, dro han straks ned til den steile klippen og ble i Maonødemarken. Da Saul fikk høre det, satte han etter David in i Maonødemarken. Til slutt kom Saul til den ene siden av fjellet, og David og hans menn var på den andre siden av fjellet. David fikk det derfor travelt med å komme seg bort på grunn av Saul, men Saul og hans menn var i ferd med å omringe David og hans menn for å gripe dem. Men det kom et sendebud til Saul og sa, «Skynd deg, og dra det sted, for har gjort infall i landet!» Da ventet Saul om og sluttet å forfølge David og dro det sted for å møte filisterne. Derfor har de kalt dette stedet «Delingenes steile klippe». Så dro David opp derfra og slo seg ned på de vanskelig tilgjengelige stedene i Engedi.